Много къщи, топли цветове, усещането за намерен уют и лица на същества, които ни отвеждат по-скоро в едно приказно съществуване. Това ще видим на изложбата, която се открива тази вечер в галерия Порт А в София на френската художничка Андю Колбер. Връзката с България е нейният съпруг, известният френски гастроентеролог Боян Христофоров, носител и на френски орден за заслуги. Добър ден казвам и на двамата, за нас е чест да сте в студиото на Хоризонт que nous re-discutons avec Monsieur Christoforov za pravoda. Добър ден! Добър ден Ан... uh, pour présenter cette exposition de du mois de janvier, on s'attendrait peut-être à voir des couleurs grises puisque c'est l'hiver, le froid, mais je pense que on peut aussi par la couleur apporter un peu de joie, de lumière, d'espérance à tout Боян, разчитаме за превода. Каза, че сиво-тъмно е през зимата, но тя обича напротив да дава топлина, цветове, радост... Любов на целия свят. И това го виждаме наистина в тази изключително лъчезарна а, живопис с много чувствени цветове. Сега да попитам вас, а, а, доктор Христофоров, кажете ни малко повече за Андю Колбер Имаше ли нещо, което ви изненада, когато станахте част от семейството на Ан, защото това е един прочут френски род, нейният прадядо е френският политик и финансов министр на Луи 14, на краля слънце, и това е Жан Батист Колбер. Да, ние се срещнахме, тя беше учителка, аз бях тогава, служих в война. И те, нейното семейство беше малко изненадано и не толкова доволно, един чужденец, от друга религия, неблагороден, да се жени с нея, но затова си работите си минаха. А пък за мене беше много нещо ново и невероятно. Нали? Този живот, такива връзки между хората, така, но това си минава. А стои ли спомена за финансиста Жан Батист? Колбер в нейното семейство. Има, разбира се, те имат култа, пак миналата година беше 400 годишнината, имаше много изложби, празници, и така нататък. Да попитам сега, Ан, с ваша помощ, какво утопита и наследството на вашия прадед Жан Батист Дю Колбер би било полезно днес, Ан? Ние виждаме, че все повече светът е Et Il est évident que cet arrière-grand-père était un homme exceptionnel ayant remis le pays en ordre. Un ministre des Finances très sérieux, très pointilleux, ministre de, de commerce, ministre de la Marine, ministre des Arts. Maintenant, euh, je pense que les temps ont changé дот метод, дот сет у преск, у нот он Той е голям човек, тогава реформи огромни е направил, економически, е, е, е, политически и той е голям, е, голям, голям министър, но каза, че сега вече работите не са така, няма нужда от такъв авторитет, друго е и си хубаво. Всъщност ние говорим за 17 век направи. За 17 нали век така? така. И то, когато а, благодарение на Колбер всъщност Луи 14 успява да засили това, което остава в историята като абсолютизма на Точно, точно така. То, той тогава имали много такива принцове, които се карали между тях. Има цивилна война и тогава с, след Мазарен той е, се единява страната. Много инициативи прави, знаете, че има една теория економическа кулбертизъм. Това значи да затвои границите, за да се развие вътрешната индустрия. До това вече си е минало, сега по-скоро се отваря. Точно така. Сега обаче за мен е интересно а, да попитам а, доктор Боян Христофоров а, а, какво а, как, а, по какъв начин а, той uh, служи като връзка между Андио Кулбер и България. Така ли е всъщност? Uh, може би, би по-логично е да каже. Какво е за вас uh, вашия съпрок освен връзка с България? Que, lien е география. Moi, j'ignorais un peu beaucoup de, de l'histoire de la Bulgarie, je ne connaissais pas, avec Boyan Christophorov. J'ai découvert ce pays que j'aime énormément et il m'a entraîné à découvrir un peu le monde. A travers lui, c'est une, une expérience fabuleuse, enrichissante. Иска да кажа, че французите не, география много не знаят къде е България къде е Румъния, не знаят, но тя, тя го откри тук, като дойде е, хареса и много страната, хората, сърдечни, гостоприемни и от това откри много работи е, чрез мене, разбира се, нали като сте женен човек, да се откриете нещо. Сега, кога беше това? Кога за първи път дойдохте в България? За първи път дойдохме в 71-а година. Аз, нали, моите родители бяха емигранти и по едно време не може да се върне човек в България. И 71-а година ние се оженихме, тогава комунистическата власт позволи и от тогава вече почнахме. И тя е правила много-много изложби в България, насякъде. Много сме пътували. Познаваме много-многота страна. А, почетох, че всъщност там има българско гражданство. А, кога стана това? Е, аз нали бях, бях ми отнели, бяха ми отнели българското гражданство като емигрант, след това ми се върна. След 89-та. След 89-та да. и тогава и тя иска с обич към България да стане тя българка. Така е. И нашите деца, с... имаме 4 деца ние, 12 внука и нашите деца имат или искат българско поданство. Чудесно е това. Ан? Да допълните нещо за българското гражданство и какво ви донесе България, може би, дали някакво отново светоусещане да. към а, светлината и цветовете? Е, разбира се, тя, тя нали, България има, има силни светове, зелено на горите, небето, морето, това е. Много много е топло, много е. Може би е... така да е попитам с ваша помощ откъде идва това усещане за цветове в нейната живопис? Touviata, ton perception est и penchant pour les couleurs. On m'a question, je pense que je suis né de la France la Provence, е est différent de la province. Si vous marchez euh, au milieu des champs, vos pantalons sont rouges, les pieds deviennent rouges, vous touchez la terre, les mains sont... Vous avez des quantités de fleurs qui fleurissent sur les montagnes, le long des routes, les iris, les mimosas, les... toutes les fleurs, il y en a partout. Le ciel est bleu en permanence. Donc les gens s'habillent là-bas à part les vieilles dames, qui sont toujours en noir en signe de deuil voilà les jeunes color, des robes très colorées les jupes sont très colorées da, da, Южна Франция Riviera et tam etsicho est silni sa tsvetovete nebeto est sino moreto est sino ima и хората се обличат с ярки цветове. Само бабите на Лиса по-тъмно, -по но иначе другите са. И това, този свят е много с силни, силни цветове. Интересно ми е да ви попитам какво виждате в България днес. Виждате ли я е променена от този първи път, 71 ва година, когато идвате тук? énorme la Bulgarie est devenue euh, une ville moderne Euh, vraiment avec euh, du, du monde qui voyage beaucoup. Nous rencontrons euh, en Bulgarie ou dans d'autres pays où nous allons, des Bulgares. Les Bulgares voyagent. Ils sont curieux. Ils ont envie de connaître, d'apprendre. Nous pouvons avoir des échanges avec eux. On leur apporte des choses, des nouvelles. Mais eux aussi nous apportent des connaissances sur la musique, sur l'histoire. Ils lisent beaucoup les Bulgares. C'est très intéressant, ce rapprochement каза, че много не носат, защото да, да, да промени се България, от почнаха нали, след бяха затворени, сега се отвори, хората пътуват, говорят езици, интересуват се за много работи, пак тя обича специално, има много музика и в България е една страна с музиканти, с певци и тази обстановка много, много е обича. А какво ви е най-интересно в момента? Откривате ли нови хора в България? Откривате ли нови музиканти и творци? Откриваме, откриваме спортисти, не, но да, имаме. Връзки с, с, с, с, спортизи, с музиканти. Творци, не спортисти, аз Спортист, казвам. Твор... Не, не, творци, на на да, нашите години вече не. това. Казвате не. Сега, а, тъй като а, допускам, че вие виждате променящото се лице на България и през а, младите хора от а, страната ни, които намират подкрепа от вас докато учат в Париж. Знам, че сте протягали ръка на много млади хора от родината на Боян. Как стана това и от кога всъщност? Знам, че домът ви е отворен за българските това, таланти. Това почна... Нашите четири деца един по един си отидоха. И имаме голям се апартамент. Си пътя. И си казваме, какво да. ще правим с този апартамент. Почнахме да ги... Да един, два, три, четири. И, и те са у нас безплатно. Ние ги живеят си и ги храниме. Искаме им да работят много сериозно. Това, това сме много взискателни. И сега сме стигнали до номер 87. 87 Точно. български студенти То, Не само са български. Ми, дали... Мнозинството са българи, но има и други. Има, има от, от целия свят. Имаме от Африка, имаме от Азия, им, има от, от, от всякъде. Но Qu'est-ce que ça nous apporte ces jeunes Un échange, un échange très important, euh, ça nous permet de connaître des pays tels que le Kazakhstan, des pays d'Afrique qu'on ne connaissait pas, euh, ça nous permet de connaître la Bulgarie un peu plus profondément, plus profondément, puisque les enfants qui viennent de Bulgarie viennent de toute la Bulgarie от всички les д'Иси. Имаме on И des échanges е много важно също да срещнат дежен, дойден от На нас ни много, много ни носи. Но нали имаме връзка с хора от целия свят. Често след това oui. пътуваме от тях. И, значи, се, забогатяваме се от, от, от това, да. А, на мен сега ми се иска да помоля а, звукорежисьорката да чуем едно изпълнение, с което ви поздравявам. Василена Серафимова. Говори ли ви нещо? Тя е живяла 7 години от нас. Тя е една от нашите студентки. Една от вашите момичета. Е една от нашите момичета. Ан се усмихва с голяма нежност към Василена. Едно изпълнение на Василена Серафимова, едно от момичетата Отплевен Плевен, Париж и с помощта на Андю Колбер и доктор Боян Христофоров, който са специални гости хоризонтоват в момента. Тя стига до световните сцени, а музикалната ни редакторка Ирена Гаделева предлага да чуем фрагмент от нейното изпълнение на рапсодия Вардър, продуцирано впрочем от Българското национално радио през 2008 година, когато Василена става млад музикант на годината. семейство Христофорови в студиото на Хоризонт до обед. Андио Кулбер Христофорова, една изключително нежна интересна художничка и нейният съпруг Боян Христофоров, които през годините са приютявали десетки български и не само студенти, млади хора, които учат в Париж, а след това като Василена Серафимова, чието изпълнение на Рапсодия Вардър чухме току-що, тръгват към голямата сцена на света, а, аз се връщам на повод да вие да сте специални гости в Хоризонт до обед. Днес вечерта от 17 часа в галерия Порт А, се открива изложбата на а, Андю Колбер. И последният ми въпрос към вас, госпожо Колбер, е, какво, какво е посланието на тази конкретна изложба? Какво е? Посланието, посла, посланието а, към... Euh... Si je dois vous répondre franchement, je vous dirais que je ne crois pas beaucoup aux messages que les peintres transmettent par leur peinture. Pour avoir des messages, chaque religion, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes et tous les autres ont des livres pour trouver des messages. Oui. La peinture est quelque chose de plus spontané, naturel, qui vient de, du cœur et de l'esprit de l'artiste. Et selon le tempérament de l'artiste, vous verrez des couleurs qui correspondent à la joie, au bonheur, à la paix, qui sont un peu mes valeurs à moi. Quand <rire> j'ai това художника, той не е философ, не, не предава нищо. Не е той религиозен си, лидер. Това, не да, е не... Религион, идеолог. религиозната. му от сърцето, от душата, но иначе другите работи са. Често я питат тя, какво значи това, какво казвате в тази картина? Тя не знае. Казва, нищо не казва. А, радостта и щастието и усещането за наистина една магия. Това то, може да видим в то, а, нейните а, картини. Много ви благодаря, че бяхте с нас и с а, слушателите на Хоризон до обед Андио Кулбер и доктор Боян Христофоров.